Офіцер різким голосом наказав солдатам зупинитись. Сам же, побрязкуючи острогами і тримаючи руку в рукавиці на ефесі своєї шпаги, бундючно пройшов уперед і звернувся до господаря. «Я капітан Гобарт з драгунів полковника Кірка. Ви тут переховуєте заколотників!» Наляканий різким і зухвалим тоном військового, господар промимрив тремтячим голосом. «Я?» «Я не переховую заколотників, сер. Цей джентльмен поранений...» «Сам бачу!» – гримнув капітан і важкою ходою рушив до кушетки. Насупившись, він похмуро глянув на сіре обличчя змученого лорда. «Нема потреби допитуватись, де він був поранений! З мене досить того, що це проклятий бунтівник! Візьміть його, хлопці!» – кинув він драгунам. Але тут Блад заступив собою пораненого. «В ім'я гуманності, сер, сказав він з ноткою гніву в голосі. «Ми живемо в Англії, а не в Танжері. Цей чоловік тяжко поранений, його не можна чіпати, бо це небезпечно для його життя». Слова Блада розсмішили капітана. «О, я маю ще й піклуватися про здоров'я бунтівників! Хай йому біс! Ви думаєте, що ми беремо його?» На лікування? Вздовж усього шляху від Уестона до бріджотера споруджуються шибениці, і він годиться для будь-якої з них. Полковник Кірк навчить цих дурнів протестанців дечого такого, про що пам'ятатимуть всі нащадки. Ви вішаєте людей без суду? Схоже, що ми зараз у Танжері, де колись стояв ваш полк. В очах капітана блиснув. Недобрий вогник, змірявши поглядом Блада з ніг до голови, він звернув увагу на його сухарлявому склисту постать, гордо підняту голову і на весь його владний вигляд. І солдат впізнав солдата. Очі капітана звузились. Він почав дещо пригадувати і зненацька вибухнув гнівом. — Хто ж ви, вбіса, такий? — Мене звуть Блад, сер. Пітер Бладд, до ваших послуг. А-а-а так, так, пригадую ваше прізвище. Ви служили у французів, га? Якщо Бладд і був здивований, то не показав цього. Так служив. Ммм, тоді пам'ятаю, років п'ять, тому, чи може трохи більше, ви були в танжері. Був? І знав вашого полковника. «Клянусь честю, вам, напевно, доведеться відновити це знайомство!» Капітан неприємно засміявся. «Як ви тут опинились, сер!» «Мене покликали подати допомогу пораненому. Я – лікар!» «Ви – лікар?» У хвалькуватому тоні Гобарта прозвучала зневага до брехні, якою йому здалися слова Блада. «Бакалавр медицини!» – відповів Блад. «Не тикайте мені підніс вашу французьку мову, чоловіче!» – обрізав його Гобарт. «Говоріть по-англійськи!» Посмішка Бладе дратувала його. «Я лікар і маю практику в містечку Бріджотрі!» Капітан глузливо посміхнувся. «А сюди ви приїхали з Лаймської затоки, супроводжуючи вашого приблудного герцога!» Бладе відповів йому тим самим тоном. Якби ваш розум був такий же гострий, як голос мій любий, ви давно вже були б великою людиною. На мить у драгона відібрало мову. Кров ударила йому в обличчя. Ви матимете нагоду переконатися, що я і так досить великий, щоб повісити вас. Не сумніваюся, що це так. У вас і вигляд, і манери вішателя. Але якщо ви застосуєте своє ремесло до мого пацієнта, то зашморгнете петлю на власній шиї. Він не з тих, кого ви можете безкарно повісити. Він має право на суд перів». «Щого? На суд перів?» Капітана приголомшили ці останні слова, які вимовив Блад. «Безумовно». Кожен, якщо він не дурень і не дикун, запитав би ім'я людини, перш ніж послати її на шибеницю. «Цей джентльмен – лорд Гілдой!» І тоді кволим голосом заговорив сам лорд. «Я не приховую свого зв'язку з герцогом Монмутом. Я готовий відповісти за це. Проте, з вашого дозволу, я відповідатиму тільки перед судом». Судом перів, як уже сказав лікар. Він замовк, і на мить запала тиша. Як це часто трапляється з хвалькуватими людьми, в глибині душі Гобарт був неабияким боягузом. Повідомлення про титул пораненого налякало його. Підлесливий раболіпний Гобарт благоговів і тремтів перед титулами, тремтів він і перед своїм полковником. Бо персі кірк не гладив по голівці тих, що помиляються.